2. Другою точкою, яку фізики назвали б точкою роси, а математики точкою Епселон, другою точкою, точкою випадання конденсату, стала думка, що за нею певний час стежили. Або й досі стежить. Хтось мусив навести на неї того араба, того самого, що вручив їй записку з адресою та містичним застереженням. Цілком імовірно, це було пов'язано з Антоном. Саме припущення про те, що її ім'я стає відомим усе більшій кількості невідомих осіб, кидало Тереску в жар. Вона випала з літньої гармонії. Незнайомий юнак із лицем набожного бедуїна? А вже ж! Таких вона знала, схожі на муедзинів, а виявляються психопатами. Бедуїн показав їй страх у пригорщі пилу. Страх був новим.